See aasta on ju tõepoolest hästi tähtis. on Eesti Vabariigi 90. juubeli aasta. Ja me juba saime siin teada, et Eesti naisliikumine on täpselt sama vana kui meie vabariik, aga võibolla ka vanem. Sest ega naisliikumise ajalugu polegi nii väga ju jäädvustatud, et see oleks ühes teoses kohe kirjas. Aga täna me oleme siin ka ühel väga tähtsa sündmuse puhul. See on see, et kodaniku koolitus sai selle aastal kümme ja neiu põlve nimi sellel organisatsioonil oli ju naiste kodaniku koolitus, nii et kõigepealt palju õnne ja ma soovitsin tõesti, et, et kõik organisatsioonid, naised, tublid naised paneksid kokku sellise raamatu oma tegemistest. Ma jõudsin seda raamatut lehitseda ja ja mis siit raamatust selgub on see, et tehtud on tööpoolest väga palju Ja mis siit veel selgub on see, et me siit leiame oma nimesid, oma enda nimesid, oma organisatsioonide nimesid ja see ongi olnud kodaniku koolituse oluline panus Eesti naisliikumisse, et ta on suutnud eh, koostööd korraldada. On suutnud naise ergutada ja kindlasti me selle tõttu oleme täna tugevamat, kui me varem olime. Ajaloolise töö uvidest tuleb öelda, et riigikogu naiste ühendus tekis enne, kui kodaniku koolitus seal ametlikult juriidiliselt paperid korda sai. Ja tekis ta tööpooles 98. aasta veebruaris. Mis sellele eelnes ja kuidas siis naised lõpuks kokku said? Ma tean, et neid katseid... Riigikogu naisi koondada, oli tehtud juba taas seis, ise seisvunud Eesti vabariigi niimoodi esimeses riigikogus. Aga siis kuidas läks asi ka niimoodi meeste ringides arutlusele ja, ja lõpuks asjast ei tulnud midagi välja. 95. aastal ma pean natuke endast rääkima vabandan. Kui ma pääsisin sellest reformiministeri raskest ametist ja, ja riigikogu, Läksin, pidin ma enda jaoks ka selgeks mõtlema, et mis on siis oluline, mis on veel minu võimaluse Eesti jaoks midagi ära teha. Ja siin ma mõtlesin, et, et kodaniku ühiskond ja demokraatia on see, millest võib kõige rohkem sõltub see, kui hea ja armas meie riik saab meile olema. Ja siis päris selgelt ka ütlesin enda jaoks, et naised on see ressurss, mis Eesti riigi ja Eesti demokraatia jaoks on, on kasutamata. 96. Aastal lõime me mõdukate erakonna naiskogu ja mina olin selle poliitiliste naiste esimene president. Alustasime väga oogselt ja ma mäletan meie üht juhatuse koosolekud, kus mulle tehti ülesandeks koondada poliitilised naised. Ja tuli välja, et see ei olegi nii väga keeruline üldse. Ma võtsin riigikogu erinevate kolleegidega ühendust, neid polnud eriti palju, meid oli vist 11 või 12 ja kõik olid asjaga nõus. Ja, ja miks, miks mulle tundus, et kõik olid asjane ka nõus, sest meie, et, meie, et see vajadus oli niivõrd selge ja me suutsime kokku leppida ka koostöö et keegi ei ole teistest üle. Me juhatasime seda ühendust rotatsiooni põhimõttel, meil olid väga selged neli sihti silme ees, millest kõige olulisem vast oli see, et me püüdsime kuidagi naiste esindatust poliitikas kasvatada ja, ja väga oluline oli ka see, et me nägime, et Eesti poliitiline kultuur. See, kuidas poliitikat tehakse, on alappool arvestust ja me seatsime endale eesmärgiks ka nagu seda poliitilist kliimat no eelkeige parlamentis mõjutada. Ja nii 98. aasta veebruaris me kokku saimegi, me tegutsesime päris hooga. Ma mäletan, et me tegime tõsist asja ja vähem tõsist asja jõulu ajal, retendasime riigikogus Lossi vaime, sellest on hästi naljakad pildid jäänud, aga noh tähtsam oli see, et tõepoolest. Me arutasime päris mitmeid praktilisi seadusandlik initsiatiive seda, et millistesse naistele tundlikesse valdkondades on raha vaja, näiteks rinnavähi teema oli meil päevakorras, meil oli päevakorras raske koolikoti teema, seda eriti Pärnu naiste initsiatiivil. Mitmeid asju me tegime ära. Ja nüüd ma, ma küsin siit kohe otsa, et äh, seal sündis ilmselt ka see Elva tee, et kes see on saalis need, kes teavad midagi Elva seminarist? No, mõned käed ikka tõusevad. Elva seminaar on tõesti mulle ka männu sööpinud kui selline ere ja, ja ergastav kogemus. Aga kuidas see seminaar teoks sai, võin ma ka rääkida ja võibolla siin tuleb välja ka mingi mõni asja, mis taha nais, naiskoolituskeskusneiu palve nimega on ära unustanud. Nimelt, kui mina olin mõõdukate naiskogu eh, nii-öelda eesotsas ja, ja on ja teised tublid naised ka korraldasid, Naiste asju siis me vist esitasime koos projektid avatud Eesti fondile, et saada sealt toetust. Ja kuna meil ei olnud juriidilist isikut taga ja kuna meil tundus ilmselt ka fondile, et me oleme liiga poliitilised, siis meile nagu, nagu sealt öeldi ära. Aga samal ajal ka Marju Lauristin sai, sai kusagilt rahvusvahelisest stipendiumi naisliikumise toetuseks. Ja riigikogu naisteühenduses loomulikult oli välja kasvanud noh niisugune soov teha poliitiliste naistega koostööd. Ja nüüd elva seminar, nagu noh, kui mina oma mälu püüan koondada, et kuidas see te teoks sai, siis oli see nii, et mõõdukate naiskogu oli sotsialistliku internatsionaali naisühenduse liige. See oleb ilmselt tegelikult sotsialistlik internatsionaal. Aga mina sattusin seal ühele rahvusvahelisele üritusele kus ma sain kokku tublide ja, ja tegusete naistega, kellega jäid sidemed ja ma sain teada, et nende kaudu on võimalik rahastada ühte projekti ja selle projekti nimi oli Naised suudavad raamatu välja eesti keeles. Kuhu, siin ta ongi nii-öelda naise nais, nais tegelane, nagu Soonia Lokar. Soonia oli minu rahvusvaheline partner selle norra raamatu, no eesti keelde... Saamisel ja, ja ka noh, teatud raha tuli siis, et see raamat tõesti saaks välja antud ja sellest ma ei tea, mitte trükki nüüd on juba tegelikult tulnud. Meil oli see raamat ja minu mõelest oli hene see, kes võttis minuga ühendust hene hiion, et, et koos midagi, midagi teha ja, ja nii sündiski siis mõte teha elvas, Ma ei tea ka, kuidas me selle kohani jõudsin, võibolla sellepärast mina elan tõraveres ja ja siis kuidagi see elv oli nagu tuttav koht. Igatahes kahe, kahe poole koostöös, ühelt poolt siis mõõdukate naiskogu, aga mingil moel oli, oli, meil juba sidega teiste erakondade naistega. Ja, ja nii see teoks saigi, et meil oli see raamat, me kutsusime Soonia Lokari esinema sinna, Kuidas täpselt komplekteeriti see, see selskond, seda ma ei suuda enam öelda. Aga mille pärast elva oli oluline, see oli see, et kõigepealt naised olid valmis koostööks. Olid vaimustatud sellest, et, et me kuidagi ühiselt ikkagi saame asju nagu ära paigast nihutada. Ja, ja seal lepiti kokku oluline koostöö põhimõtte, mis oli juba riigikogus kasutusel, see oli ümarlauad. Ümarlauad, mis siis koondavad nii poliitilisi kui ka mitte poliitilisi naisi. Nii et see Elva Seminaar tegi nagu ülesandeks, ma ei tea küll kellel ülesandeks. et Seda ma võin ka öelda, selle ülesandese enne hii on. Ja et, et teha siis erakondade naiste ühenduste ümarlaud, sest oli riigi kogu liikmete, naisliikmete ümarlaud. Aga see polnud, ütleme sellise kande pinna, aga nagu erakondade naiste ühenduste ümarlaud. See oli üks oluline otsus ja teine oluline otsus oli, et lisaks sellele erakondade naisteühendust ümarlauale, mis tegutses üle riigi kohondas poliitilise naisi, üle piirkondades teha. Naiste ühenduste ümmarlauad, kuhu siis koonduksid piirkondades tegutsevad naiste organisatsioonid ja ka poliitiliste erakondade piirkondlikud rühmad, et, et seal läbi, läbi sellise ühiste arutelude, ühise koostöö tõstatada siis naiste teemad ja probleemid ka, ka poliitilisele tasandile ja riigikogu tasandile. Nii et sellises ideoloogias sai kõigepealt korralduslikus ideoloogias kokku lepitud. Ja teine oli, et me rääkisime ka sellest, mis sisuliselt nagu naiste ühised probleemid on.